Директ Деп Студіо представляє Анджій Сапковський Цикл «Відьмак» Книга шоста «Вежа ластівки» Частина восьма Один Вихор від моря, лопотів вітрилами Мжичка, боляче наче дрібненький град, тяла по обличчю Вода у великому каналі була свинцевою, зморщеною вітром Пістрявою від дощової віспи Сюди, пане, як ваша ласка Що він чекає? Дік важко зітхнув Йому вже добряче остогидла морська подорож І ті кілька хвилин Коли він відчував під ногами Твердий і стабільний камінь узбережжя, Його втішили Від думки ж про необхідність Знову входити на хитку палубу Його мало шлях не трапив Але робити було нічого Лан Ексетер Зимова столиця Ковіру фундаментально відрізнялася від інших столиць світу. В порту Лан-Ексетера подорожні, які прибували морем, висаджувалися з кораблів на Кам'яний мол тільки для того, щоб відразу пересісти на наступний транспорт. Стрункий багатовесельний човен із високозадертим дзьобом і лише трохи нижчою кормою. Лан-Ексетер було збудовано на воді – у широкому герлі річки Танго. Замість вулиць у місті були канали, а вся міська комунікація здійснювалася на човнах. Він усівся у човен, привітавшись із реданським амбасадором, який очікував його на трапі. Вони відійшли від молу, весла рівно вдарили об воду. Човен рушив, набрав швидкість. Реданський амбасадор мовчав. Амбасадор! машинально подумав Дікстра. Це скільки ж років Реданія висилає у ковір амбасадорів. Трохи більше 120. Вже 120 років ковір і повіс для Реданії за кордон. А було ж так не завжди. Реданія з давніх давен сприймала ті країни, що лежать на півночі над затокою Пракседи, як свій власний лен. Ковір і повіс були, як воно говорилося при Третогорівському дворі, апанажем у коронній оправі. Наступними графами апанажу, що там правили, були тройденіди, оскільки походили вони, чи стверджували, що походили, від спільного предка Тройдена. А вже той принц Тройден був рідним братом короля Реданії Радовида І, того, що пізніше звали Великим. Уже в молоді роки той Тройден був типом розпустним і винятково поганючим, а жлячно ставало при думці, ким стане він через кілька років. Король Радовід, не будучи у тому винятком, брата ненавидів, наче мурову заразу, тож найменував його графом Апана Жуковіру, аби його позбутися, відтиснути якнайдалі від себе, а далі ніж у Ковір було це неможливо». Граф Апанажу Тройден формально був васалом Реданії, але васалом нетиповим. Не ніс він жодних податків, членних тягут. Та що там, він навіть не мусив складати церемоніальної ленної присяги. Від нього жадали тільки так званої обітниці, не завдання шкоди. Одні говорили, що радовід просто виказав милосердя, знаючи, що Ковірської, оправи коронної, не стане ані на Данину – ані на службу. Інші ж наполягали, що Радовід просто бачити не хотів графа Апанажу. Відчував нудоту від самої думки, що брат може особисто заявитися в Третогорі із грошима чи з військовою допомогою. Як там воно було насправді, не знав ніхто. Але як воно було, так і залишилося. Довгі роки після смерті Радовіда І у Реданії залишалися для виконання закони Продовжені від часів Великого Короля По-перше, графство Ковір є васалом, але не мусить ані платити, ані служити По-друге, Апанаш Ковірський є законом мертвої руки А спадок той є виключно у розпорядженні Дому Тройденів По-третє, третугор не втручається у справи Дому Тройденів По-четверте, членів Дому Тройденів не запрошують до Третугору на урочистості що стосуються державних свят по п'яти із жодних інших оказій про те, що діється на півночі по суті мало хто знав і мало кого те цікавило Реданії головним чином кружним шляхом через Кедвен, досягали новини про конфлікти володарів Ковірського графства з меншими північними володарями про замирення і війни з Генкфорсом, Малеорою Крейденом, Тальгаром та іншими країнами із важкими для запам'ятовування назвами. Хтось там когось підкоряв і поглинав, хтось із кимось об'єднувався у династичних зв'язках, хтось когось розгромив і примусив данини. В цілому слабо відомо хто кого і для чого. Утім, новини про війни і битви привабили на північ масу забіяк, авантюристів, шукачів пригод і інші неспокійні душі, які шукали здобич і можливість вижити. Такі тягнулися з усіх кінців світу, навіть з країн, таких віддалених, як Цинтра чи Рівія. Утім, перш за все, були то громадяни Реданії і Кедвену, Особливо з кедвену йшли до ковіру цілі кавалькади вершників. Пліткували навіть, що на чолі однієї туди вирушила славетна Ейтан. Бунтівна непошлюбна дочка Каедвенського монарха. У Реданії навіть говорили, що при дворі Арткарайх народилася бува ідея анексії Північного графства і відриву його від Реданської корони. Хтось там навіть почав верещати про необхідність збройної інтервенції. Утім, Третогор демонстративно заявив, що Північ його не цікавить, як визнали королівські юристи – Тут владним був принцип взаємності. Ковірський апаш не ніс жодних повинностей щодо корони, але й корона не виділяла Ковіру допомоги, тим більше, що Ковір про жодну допомогу ніколи не просив. Тим часом із воєн, що точилися на півночі, Ковір і Повіс вийшли сильнішими і могутнішими. Тоді мало хто про те знав, але явним сигналом зростання сил півночі Ставав щоразу активніший експорт Про ковір десятки років говорили Що єдиним багатством тієї країни Є пісок і морська вода То й дотеп пригадали Коли продукція ковірських гуд і солеварень Фактично монополізувала світовий ринок Скла і солі Але хоча сотні людей пили з посуду Із знаком ковірських гуд І солили суп повіською сіллю У людській свідомості – то залишався край небувало далекий, недоступний, суворий і неприязний, і передусім інший. У Реданії і Каедвені замість до всіх дияволів говорили про прогнати когось до повісу. «Як вам у мене не подобається», – говорив майстер норовливим учням, – «то шляху ковір вільний. Не буде тут ковірських порядків», – кричав професор Нажаків, які занадто вже захопилися дискусіями. До мудрувати, казав рільник до сина, який критикував прадідове рало і підсічно вогневу систему землеробства. Кому не подобаються віковічні порядки, гайда до ковіру. Адресати тих інвенктив почали потроху помаленьку замислюватися і скоро зауважили, що шлях до ковіру і повісу і справді ніщо нічогісінько не заступає. На північ рушила друга хвиля міграції. Як і попередня хвиля Та здебільшого складалася З незадоволених чудаків Які відрізнялися від інших І бажали дивного Але того разу це не були биті життям І ні до чого не пристосовані Авантюристи Принаймні не тільки вони На північ потягнулися вчені Які вірили у свої теорії Хоча теорії ті Називалися нереальними І безглуздими Техніки й конструктори Переконані, що, незважаючи на існуючу думку, все-таки вдасться збудувати сконцептовані вченими машини і спорядження, широдії, для яких застосування магії для поставлення хвилерізів не було святотатственним приниженням мистецтва, купці, для яких перспектива розвитку обігу могла б допомогти розірвати жорсткі, статичні і короткозорі межі ринку, рільники і фермери. Переконані, що навіть із найпоганіших ґрунтів можна зробити поля, які даватимуть врожай, що завжди вдасться вигодувати види тварин, яким цей клімат лише допомагатиме. На північ також потягнулися і гірники, і геологи, для яких суворість Дикий Гір і Скель Ковіру давала безпомилковий сигнал, що коли зверху така бідність, то під сподом мусить бути багатство – Бо природа любить рівновагу. Під сподом було багатство. Минула чверть століття, і ковір видобував скільки корисних копалин, скільки редані Єдірн і Каедвен разом узяті. Видобутком і оброблянням рут ковір поступався тільки Магакаму. Але до Магакаму з ковіру йшли транспорти з металом, що використовувався для виготовлення сплавів. На ковір і повіс Припадала чверть світового видобутку самородного срібла, нікелю, олова, цвинцю і цинку. Половина видобутку самородної міді і мідної руди, три чверті видобутку руди марганцю, хрому, титану і вольфраму і стільки самометалів, що виступають виключно у самородній формі – платини, фероаруму, креобеліту і двімериту – і понад 80% світового видобутку золота Золота, за яке ковір і повіс купували те, що на півночі не росло і не вигодовувалося І те, чого ковір і повіс не виробляли, не тому що не могли чи не вміли Було невигідно Ремісники з ковіру чи повісу, син чи онук іммігранта, що прибув сюди із вузликом за спиною Заробляв тепер вчетверо більше свого конфратера з Реданії чи Темерії. Ковір торгував і хотів торгувати з усім світом у дедалі більшому масштабі. Не міг. Королем Реданії став Радовід Третій, якого з Радовідом Великим, його прадідом, поєднувало тільки ім'я, а також хитрість і скупість. Король той під лабузниками і агіографами, званий Сміливим, а усіма іншими «Рудим», зауважив те, чого до нього зауважити якось ніхто не хотів. Чому з гігантської торгівлі, яку веде Ковір, Реданія не має ані шелягу? Адже Ковір – це тільки нічого не варте графство. Лен – малий клейнодик у Реданській короні. Саме час, аби ковірський васал почав служити з юзеренові. Для того випала чудова оказія – Реданія мала прикордонні сутички з Єдірном. Як завжди, ішлося про долину Понтару. Редовід Третій був настроєний на збройний наступ і узявся до того готуватися. Увів спеціальний податок на військові цілі, названий Понтарською Десятиною. Мали його заплатити усі піддані та васали. Всі. Ковірський Япаш також. Рудий потирав руки. 10% від доходу Ковіру – це було щось. До Ванісу, про який все ще думали, що то мале містечко з дерев'яним гостроколом, вирушили раданські посли. Коли повернулися, передали Радовіду приголомшливі новини – Ваніс, не містечко. Це величезне місто – літня столиця королівства Ковір, чий володар, король Гедовій, посилає знарочним таку відповідь королю Радовіду – Королівство Ковір не є чиїмось васалом. Претензії та домагання Третогору є безпідставними і спираються на мертву літеру закону, який ніколи не мав сили. Королі Третогору ніколи не були суверенами володарів Ковіру, бо володарі Ковіру, що легко перевірити по анналах, ніколи не платили Третогору данини, ніколи не виконували службових повинностей і, що найважливіше – ніколи не були запрошувані на державні урочистості, як і на жодні інші. Гедовій, король Ковіру, переказали посли, шкодує, але не може визнати короля Радовіда за сеньора і с'юзерена, а тим більше сплачувати йому десятину. Також не може зробити цього ніхто з ковірських васалів чи ар'євасалів, які підкорюються виключно ковірському сеньоріату. Одним словом, хай третогор не суне свого носа у справи ковіру, незалежного королівства. У рудому здійнявся холодний гнів, незалежне королівство за кордон. Добре, поведемося з ковіром, як із чужинським доменом. Реданія і підмовлений рудим Едвен і Темерія застосували до ковіру реторсійні мита і жорстоке право складу. Купець із ковіру, який їхав на південь, мусив, хотів він того чи ні, увесь свій товар виставляти на продаж у якомусь із реданських міст, продавати його або повертатися. Той самий примус зустрічав купця з далекого півдня, який вибирався до ковіру. Від товарів, які ковір транспортував морем, не заходячи до реданських чи Тимирійських портів, Реданія зажадала розбійницьке мито. Кораблі ковірські, зрозуміло, платити не бажали. Платили тільки ті, яким не вдавалося втекти. У грі у кота й мишка, яка розпочалася на морі, швидко дійшло до інциденту. Риданський патрульний корабель спробував заарештувати ковірського купця. З'явилися два королівські фрегати. Патрульний корабель згорів. Були жертви. Терпець на тому увірвався. радові Рудий постановив навчити неслухняного васала дисципліни. 40-тисячна армія Реданії форсувала річку Бра, а експедиційний корпус із Каедвену увійшов до Каїнгорну. Через тиждень дві тисячі вцілілих Реданців форсували Бра у зворотньому напрямку, а недобитки Каедвенського корпусу поволоклися додому перевалами гір Постільги. Стала зрозуміла ще одна мета – який послужило золото гір. Постійну армію Ковіра складало 25 тисяч загартованих у боях і розбоях професіоналів, кондотьєрів, готових на будь-яку авантюру за невимовно щедру премію, виплачену за кожну виграну битву. Тих багатих солдатів до бою вели досвідчені, здібні і, зазвичай, дуже багаті командири, яких Рудий і король Бенда Скайдвену знали дуже добре. Були то ті самі, які ще не так давно служили в їхніх власних арміях, але несподівано пішли на відпочинок і виїхали за кордон. Рудий не був дурним і вмів вчитися на помилках. У тихомерів бунтуючих генералів, які вимагали походу з відплатою, не став прислухатися до купців, що жадали блокади голодом. Задобрив короля Бенду Скедвену, який бажав крові і помсти за винищення своєї елітної армії. Рудий ініціював перемовини. Його не стримало навіть приниження, гірка пігулка, яку довелося проковтнути. Ковір погоджувався розмовляти, але у себе у Лан-Ексетері. Коза мусила прийти до воза. Пливли вони тоді до Лан-Ексетеру, як прохачі, подумав Дікстра. Кутаючись у плащ Наче принижені чолобитники Зовсім як я тепер Ридальська ескадра увійшла до затоки Пракседи І попрямувала до Ковірського узбережжя З палуби флагманського корабля Алата Радовід Рудий Бендеска Едвену і ієрарх Новіграда Який супроводжував їх у ролі посередника Зі здивуванням роздивлялися хвилеломи Що вибігали у море а над ними поставали мури і бастіони-фортеці, яка охороняла доступ до міста Понтваніс. А пливучи від Понт Ваніс на північ, у бік герла річки Танго, королі бачили порти, поряди з портами верфі, поряди з верфами пристані, поряди з пристанями. Бачили ліс, щогол і білизну вітрил, яка різала очі. Ковір, як виявилося, вже мав готовий ремедіум на блокади, Риторсії та митні війни. Ковір точно був готовим панувати над морями. Алата увійшла до широкого гирла танго і кинула якір у кам'яних шелепах аванпортів. Але королів на їхнє здивування чекала ще одна подорож по воді. Місто Лан-Ексетер, немало вулиць, тільки канали, у тому числі й Великий канал. Той вів від порту прямісінько до монаршої резиденції. Королі пересіли на галери, прикрашені багрово-золотистими гірляндами і гербом, на якому Рудей і Бенда зі здивуванням упізнали Риданського Орла і Кеедвенського Єдинорога. Пливли по Великому Каналові. Королі і їхня свита озиралися і зберігали мовчання. Власне, можна було б сказати, що вони оніміли. Помилялися, вважаючи, що знають, що таке багатство і розкіш. Що не можна здивувати їх проявами достатку і будь-якою демонстрацією пишнот. Вони пливли по великому каналові, оминаючи величну будівлю адміралтейства і садиби купецької гільдії. Вони пливли вздовж променадів, наповнених кольоровим і багато вдягненим натовпом. Пливли крізь шеренги, чудових магнатських резиденцій і купецьких домів. Що відзеркалювалися у воді каналу райдугою оздоблених, але не бувало вузьких фронтонів. У Лан Ексетері платили податок від фронтону дому. Чим ширше фронтон, тим прогресивно вищий податок. На сходах палацу Енсенада, що спускалися до каналу, а була то монарша зимова резиденція, єдиний будинок із широким фронтоном, вже очікував привітальний комітет і королівська пара. Гедовій – володар Ковіру і його дружина Гемма. Пара привітала прибулих куртуазно, гречно і нетипово. «Дорогий дядечко!» – звертався Гедовій до Радовіда. «Коханий дідусю!» – усміхнулася Гема до Бенди. Бо ж Гедовій був тройденідом, а Гема, як виявилося, походила від бунтівної Ейтан, яка втекла до Ковіру. А у жилах її текла кров королів Заркарайгу Карайгу. Підтверджена спорідненість підняла настрої і збудила симпатії, але у перемовинах не допомогла. Насправді те, що сталося, ніякими перемовинами не було. Діти сказали коротко, чого вони хотіли, діди вислухали і підписали документ, названий нащадками, першим ексетерським трактатом. На відміну від тих, що було укладено пізніше, перший трактат також носив назву що співпадали із першими словами його преамбули «Маре ліберум апертум» – «Море є вільним і відкритим». Вигода свята – полюбляй торгівлю і прибуток ближнього свого, як себе самого. Утруднення комусь торгівлі і отримання прибутку є порушенням правил природи, а ковір – нічий васал. Є він незалежним, самоправним і нейтральним королівством – не схоже було, що Гедовій і Гема захотіли б, хоча б для простої гречності, зробити хоча б одну єдину поступку – щось, що врятувало б честь Радовіда і Бенди. Але вони все-таки це зробили. Погодилися, аби Радовід Рудий пожиттєво уживав у офіційних документах титул короля Ковіру і Повісу, а Бенда пожиттєво – титул короля Крайнгорну і Малеори. В очевиді з застереженням без права наслідування. Гедовій і Гема панували 25 років. На їхньому синові Герарді закінчилася королівська гілка Тройденів. На королівський престол зійшов Естеріл Тисен, засновник дому Тисенів. Невдовзі пов'язані шлюбами майже з усіма іншими династіями світу, королі Ковіру незламно дотримувалися ексетерських трактатів. Ніколи не втручалися у справи сусідів, ніколи не ставили питань про чужі спадки, хоча не раз бувало так, що ковірський король чи принц мали усі підстави вважати себе за законного спадкоємця трону Реданії, Єдірну, Кедвену, Седарісу чи навіть Вердену або Рівії. Ніколи могутній ковір не намагався анексувати або підкорювати території». Не виселав озброєних катапультами й балістами канонірок У чужі територіальні води Ніколи не узурпував права контролю над хвилями Ковіру вистачало mare liberum apertum Море вільне і відкрите для усіх Ковір визнавав святість торгівлі і прибутку І абсолютний несхитний нейтралітет Дікстра підняв бобровий комір плаща Коваючи потилицю від вітру і січучих крапельок дощу Роззирнувся, вирваний з роздумів Вода у великому каналі здавалася чорною У мряцій тумані навіть будинок адміралтейства Гордість Лан-Ексетеру виглядав наче казарма Навіть купецькі будинки втратили звичайну блискучість А вузькі їхні фронтони здавалися ще вущими, ніж звичайно «А може так воно і є?» – подумав Дікстра Якщо король Естерат підвищив податок, хитруни каменярі могли звузити будинки. Давно у вас така чудова погода, Екселенсе, запитав лише для того, аби перервати знервовану тишу. Від середини вересня, графе, відповів амбасадор. Відповні, йде, здається, рання зима. У тальгарі вже стали сніги. Я думав, сказав Дікстра. Що у Тальгарі сніги не тенуть ніколи Амбасадор глянув на нього, наче щоб упевнитися, що то жарт, а не неудство У Тальгарі блиснув він дотипом і сам Зима починається у вересні, а закінчується у травні Інші пори року, то весна і осінь Є також літо, зазвичай воно припадає на перший вівторок після серпневої новини А триває аж до ранку середи Дікстра не засміявся. Але навіть там спохмурнів амбасадор. Сніг наприкінці жовтня є дивиною. Амбасадор, як і більшість риданської аристократії, Дікстру не виносив. Необхідність приймати на гостину у себе архішпигуна сприймав за особисту образу, а той факт, що Регенська Рада доручила перемовини з ковіром Дікстрі, а не йому, за смертельне приниження – Викликало в нього огиду, що він, де Руйтер, із найславетнішої гілки деруйтерів, графів уже 20 поколінь, має титулувати графом цього хама і первеню. Але як досвідчений дипломат майстерно приховував свою невдоволеність. Весла рівномірно піднімалися і падали, човен Шпарко сунув каналом. Вони щойно минули маленький, але дуже вишуканий палацик культури і мистецтва – «Ми пливемо до Енсенади?» «Так, графе», – підтвердив амбасадор. «Міністр закордонних справ чітко означив, що хоче побачитися з вами відразу ж після вашого прибуття. Тому я везу вас просто до Енсенади. Увечері ж пришлю до палацу Човен, бо хотів би запросити вас на вечерю». «Вибачте, ваша екселенціє, перервав Дікстра, «але обов'язки не дозволять мені цим скористатися». «Маю багато справ до вирішення, а часу обмаль, тож доведеться використати його за кошт приємностей. Повечерюємо колись іншим разом, у щасливіші, спокійніші часи». Амбасадор вклонився і крадькома зітхнув із полегшенням. 2. Венсенаду він зрозуміло увійшов задніми дверима, чому був надзвичайно радий бо до головного входу зимової резиденції монарха під красивий зіпертий на стрункі колони Фронтон з над самого великого каналу вели холерно-довгі сходи з білого мармуру. Сходи, що вели до одного з чисельних тильних входів, були незрівнянно менш ефектні, але й куди легші для сходження. Незважаючи на це, Дік, Дікстрейдучи кусав губи і тихо лаявся собі під ніс так, аби не почули гвардійці, лакеї і мажордом, які його супроводжували. Усередині палацу чекали наступні сходи і наступне сходження. Дікстра знову стиха вилаявся. Напевне, це вологість, холод і незручне сидіння у човні призвели до того, що зламана і магічно вилікувана кістка почала нагадувати про себе тупим злостивим болем і поганими спогадами. Дікстра заскриготів зубами, знав, що відьмаку, який був винен у його стражданні, також поламали кістки. Мав глибоку надію, що відьмакові також крутять старі рани, і зичив йому, аби крутило найнабридливіше і найдовше. Назовні вже запалили сутінки, коридори енсенади були темними, втім шлях, яким Дікстра йшов за мовчазним мажордомом, Освітлював рідкий ланцюжок лакеїв із підсвічниками, а перед дверима кімнати, у яку мажордом його ввів, стояли гвардійці з алебардами, напружені та штивні, наче у дупи їм всадили ще по одній, запасній алебарді. Лакеї з підсвічниками стояли тут густіше, світло аж очі різало. Дікстра трохи здивувався тій помпі, із якою його тут зустрічали. Увійшов до кімнати і миттєво дивуватися припинив. Уклонився глибоко. Вітаю тебе, пане Дікстро! сказав Естерад Тисен. Король Ковіру, Повісу, наруку, Вельхаду і Тальгару. Не стію дверях прошу ближче. Етикет геть, то неофіційна аудієнція. Найславетніша пані! дружина Естерада королева Зулейка. Трохи неуважним кивком відповідала на сповнений пошани у клін Дікстри, ані на мить не перериваючи плетіння гачком. Окрім королівської пари, у величезній кімнаті не було ані живої душі. Саме так, помітив Естерат той погляд. «Поговоримо про це у шестеро очей, бо чогось воно мені здається, що так буде краще». Дікстра всівся на вказаному Карлі, напроти Естерада. Король мав на плечах кармазиновий, обшитий горностаями плащ, а на голові кхапелау, що пасувала до плаща. Як усі чоловіки з клану Тесенідів, був він високим, міцно збудованим і розбійницьки вродливим. Завжди виглядав міцним і здоровим, наче моряк, який тільки-но повернувся з моря. Майже відгонило від нього морською водою і холодним солоним вітром. Як і у всіх тисенідів, встановити точний вік короля було непросто. Дивлячись на його волосся, шкіру і долоні, місця, які краще за все говорили про вік, естераду можна було б дати 45. Дікстра знав, що королю 56. Зулейко, король нахилився до дружини. Подивися на нього. Якби ти не знала, що то шпигун, повірила б, королева зулейка була невисокою, скоріше повненькою і симпатично негарною, вдягалася вона досить типово для жінок із її вродою, що полягало у такому доборі елементів одежі, аби не давати нікому здогадатися, що вона не власна бабця. Ефекту цього зулейка досягала носячи сукні, вільні, ніякі покрою. І у загальних сіро-бурих тонах на голову надягала вона успадкований від предків чепець. Не застосовувала жодного макіяжу і не носила жодної біжутерії. "Добра книга", сказала вона тихим і лагідним голосом. "Учить нас, аби ми зберігали стриманість у судженнях про ближніх, бо і нас колись судитимуть", і зовсім не на підставі вигляду. Естерат Тисен нагородив дружину теплим поглядом. Повсюди було відомо, що кохав він її безмежно. Коханням, яке за 29 років шлюбу не змаліло ні на йоту. Навпаки, палало все яскравіше та гарячіше. Естерат, як твердили, ніколи не зраджував зулейці. Дікстра не дуже вірив у щось настільки неправдоподібне, але сам Трича намагався підставити, Вірніше підкласти королю ефектних агенток, кандидаток у фаворитки, причудові джерела інформації. І нічого з того не вийшло. «Не люблю ходити навколо», – сказав король. «Тому відразу скажу тобі, Дікстро, чому я вирішив порозмовляти з тобою особисто. Причин тому є кілька. По-перше, я знаю, що ти не відступишся і перед підкупом». У принципі-то я впевнений у моїх урядниках, але навіщо ставити їх перед важким вибором вводити у спокусу? Який хабар ти мав намір запропонувати міністрові закордонних справ? «Тисячу новіградських крон», – не зморгнувши, відповів шпигун. «Якби він торгувався, дійшли б ми до тисячі п'ятисот. І за це я теж тебе люблю». Сказав після хвилини мовчання Естерат Тисен. «Страшенний тисучий син. Нагадуєш мені мою молодість. Дивлюся на тебе і бачу себе у цьому віці». Дікстра подякував уклоном. Був молодший за короля лише на вісім років. Був переконаний, що Естерат причудово про це знає. «Страшенний тисучий син». Повторив король, стаючи серйозним але порядний і пристойний сучий син. А воно рідкість у ці паршиві часи. Дікстра знову вклонився. Бач, продовжував Естерат, у кожній державі можна зустріти людей, які є сліпими фанатиками ідеї суспільного ладу. Віддані ці ідеї. Вони готові заради неї на все, також і на злочин, бо ж для них мета виправдовує засоби і змінює значення понять. Вони не вбивають, вони рятують порядок. Вони не катують, не шантажують. Вони забезпечують інтереси держави і б'ються за лад. Життя персони, якщо персона порушує догмати встановленого порядку, для таких людей значить не більше ламаного гроша і стинання плечима. Того, що суспільство, яким вони служать, Складаються саме з персон Такі люди до уваги не беруть Люди такі Мають так звані широкі погляди А погляди такі Найпевніший засіб Не помічати інших людей Нікодем де бот Не витримав Дікстра Близько, але не точно Король ковіру Вишкірив алебастрово білі зуби То був висого та скорво Менш знаний але також добрий етик і філософ, почитай, рекомендую може, залишилася у вас іще якась його книжка, може, не всі ви спалили, але до справ, до си, Дікстро, також, без сумнівів, користуєшся інтригами, підкупами, шантажем і катуваннями, оком не змигнеш, відсилаючи когось на смерть чи наказуючи таємно вбити. Те, що все це ти робиш для королівства, якому вірно служиш, тебе не виправдовує і не робить симпатичнішим у моїх очах, ані трохи. Знай про це. Шпигун кивнув на знак того, що знає. Утім, ти, продовжував естерат, є, як уже сказано, сучим сином праведного характеру, і тому я тебе люблю і шаную. Тому виділив тобі приватну аудієнцію. Бо ти, Дікстро, маючи мільйони можливостей, ніколи у житті не зробив нічого для себе і не вкрав навіть шелягу з державної скарбниці. Навіть пів шеляга. Зулейко, подивися. Він що, зарум'янився? що мені так просто здалося? По скромності їхній, пізнаєте праведність їхню. Процитувала вона вірш із доброї книги, хоча мусила бачити, що на обличчі шпигуна не загостював навіть слід рум'янцю. Добре, кивнув Естерат. До суті, час перейти до державних справ. Він, Зулейко, переплив море, скерований патріотичним обов'язком. Реданія, його вітчизна, під загрозою. Після трагічної смерті короля Віземіра там панує хаос. Реданією керує банда аристократів-ідіотів, що звуться Регенською Радою. Та банда, моя Зулейко, не зробить для Реданії нічого. Перед обличчям загрози вона втече або почне по собачому ластитися до обшитих перлами чижм Нілівгардського імператора. Та банда зневажає Дікстру, бо він шпигун, убивця, певною мірою і хам. Але це Дікстра переплив море, аби рятувати Реданію, демонструючи, кому насправді Реданія болить. Естерат Тисен замовк, посупів, змучений промовою, поправив Кармазинову-Горностаєву кхапелау, яка трохи зсунулася йому на ніс. «Ну, Дікстро сказав, у чому проблеми твого королівства? Крім браку грошей, зрозуміло. Крім браку грошей...» Обличчя шпигуна було наче з каменю. То дякую, всі здорові. Ага, король кивнув. Хапелау знову зсунулася йому на ніс і знову довелося її поправляти. Ага, розумію. Розумію, продовжив він, і плодую ідеї. Коли є гроші, можна купити собі ліки проти будь-якої проблеми. Суть у тому, аби ті гроші мати. Ви не маєте, якби ви мали, то тебе б тут не було, що я вірно розумію. Нічого тут і не заперечиш. І скільки ж то вам треба, цікаво мені? Небагато. Мільйон бізантів. Небагато? Стиратьте се не з перебільшенням, обома руками схопився за кхапелау. Ото має бути небагато? Йой. Для вашої королівської милості, буркнув шпигун. Така сума – це дріб'язок. Дріб'язок? Король відпустив Кхапелау і підняв долоні до платформи. Йой, мільйон бізантів – то дріб'язок. Ти чула, Зулейко, що він говорить? А чи ти знаєш, Дікстро, що мати мільйон і не мати мільйона, то разом два мільйони? Я розумію, розумію, що ти і Філіпа Ельгард судомно і гарячково шукаєте концепцію – Захисту від Нільфгарду Але що ви бажаєте? Увесь Нільвгард купити? Чи що? Дікстра не відповів Зулейка завзято плела гачком Естерат хвилинку вдавав Що роздивляється голих німф на плафоні Ідино Кивнув він раптом шпигуну Підійшов до гігантської картини Що представляла короля Гедовія Який сидить на сивому коні І показує берлом війську На щось що не помістилося на полотні. Мабуть, правильний напрямок. Естерад вигріб із кишені, маленьку позолочену паличку, торкнувся рами картини і упівголоса промовив закляття. Гедовий і сивий кінь зникли. З'явилася пластична карта відомого світу. Король торкнувся паличкою срібного гудзика в кутку мапи і магічно змінив масштаб. Звужуючи видимий шматок світу до долини Яруги і чотирьох королівств. Синє, то Нільфгард, пояснив. Червоне, то ви. На що витріщаєшся? Сюди глянь. Дікстр відвів погляд від інших картин головним чином мариністичних актів і сцен. Задумався, яка з них була чародійським камуфляжем для іншої прославленої мапи Естерада. Тієї яка відображала військову і торгівельну розвідку ковіру, усю мережу перекуплених інформаторів і шантажованих людей, конфідентів, оперативних контактів, диверсантів, найманих убивць, сплячих агентів і чинних резидентів. Знав, що така карта існує. Віддавна безрезультатно намагався отримати до неї доступ. «Червоне, то ви», – повторив Естерат Тисен. «Кепсько воно виглядає, так?» «Кепсько», – визнав подумки Дікстра. Останнім часом він безперервно оглядав стратегічні мапи, але зараз на пластичній карті Естерада стан здавався ще гіршим. Сині квадратики удавалися в образ страшенних драконячих шелеп, готових у будь-яку мить цапнути і розгристи зубиськами бідні червоні квадратики. Естерат Тесен роззирнувся за чимось, що могло б служити, як указка до карти. Витягнув із паноплії оздоблену рапіру. Нільвгард розпочав він лекцію, показуючи рапірую, куди треба. Атакував Лирію і Рівію. Як казус Бейлі, використавши атаку на прикордонний форт Главіцінген. Не стану з'ясовувати, хто насправді нападав на Главіцінген і яким чином перевдягнувшись. За позбавлені сенсу я також вважаю домисли, наскільки днів чи годин зброєна акція Емгира випередила аналогічні дії Єдірну та Темерії. Залишимо то історикам. Більше цікавить мене ситуація нинішня і те, що буде завтра. У цю мить Нільфгард стоїть у дол Ангра і Єдірні, прикритий буфером ельфійського домініона Удолблатана, що межує з тією частиною ядірну, яку король Генсельт з Кедвену, кажучи образно, видервем гира з рота і зжер сам. Дікстра не прокоментував. «Моральну оцінку дій короля Генсельта я також залишаю історикам», продовжував Естерат. «Але одного погляду в бік карти вистачить, аби побачити». Анексією Північної Марки Генцельт загородив Емгиру прохід до долини Понтеру, забезпечив фланги Темерії, а також і вам, реданцям. Ви повинні йому подякувати. Я подякував. Пробурмотів Дікстра. Але тихенько. У Третогорі ми приймаємо короля Демавенда з Єдірну. А Демавент має досить специфічну моральну оцінку діям Генцельта. Він звик її виражати у коротких і звучних словах «Я здогадуюся», – кивнув король Ковіру «Залишимо це на певний час Гляньмо на південь, на річку Яругу» Атакуючи дол Ангра, Емгир одночасно захистив собі фланг Уклавши сепаратичний договір із Фольтистом і Стемерії Але відразу після закінчення бойових дій в Єдірні Імператор без церемоній зламав договір і вдарив на Брюге і Соден. Своїми боязкими перемовинами Ольтест виграв два тижні миру. Вірніше, 16 днів. А сьогодні у нас 26 жовтня. Саме так. А стан на 26 жовтня такий. Брюге і Соден зайняті. Фортеці Разван і Маєнна пали. Армія Темерії, розбита у битві при мариборі, відіпхнута на північ. Марібор в облозі. Сьогодні вранці він іще тримався, але зараз уже пізній вечір, Дікстро. Марібор утримається, Нільфгарці не зуміли його навіть щільно закрити. То правда. Задалеко зайшли, занадто розтягнули лінії постачання, небезпечно оголили фланги. До зими вони припинять облогу. Відступлять ближче до Яруги, скоротивши фронт. Але що буде навесні, Дікстро? Що буде, коли з-під снігу визерне трава? Наблизься, подивися на карту. Дікстро дивився. Подивися на карту. Повторив король. Я скажу тобі, що навесні зробить ямгирварем рейс. Три. «Навесні розпочнеться наступ небувалого ще масштабу», заявила Картія Ванкантен, управляючи перед зеркалом золоті локони. «Ох, я знаю, що сама по собі то інформація малосенсаційна. Біля будь-якої міської криниці баби полегшують собі прання оповідками про наступ навесні». А Ревар Анагіт, сьогодні незвичайно знервована і нетерпляча, зуміла все-таки стримати себе від запитання, Чому ж тоді дівчина дурить її голову настільки несенсаційною інформацією? Але вона знала Кантерелу. Якщо Кантерела починала про щось говорити, то мала для того причини. А говоріння зазвичай закінчувала вона висновками. «Утім, я знаю трохи більше за поспільство», – продовжила Кантерела. «Ват'є розповів мені все, увесь перебіг наради імператора». До того ж, приніс до мене цілу течку мап. А коли він заснув, я роздивилася їх. Казати далі? «Але ж так», – примружилася Асіревар Анегіт. «Прошу, моя дорогенька». Напрямок головного удару, вочевидь, Темерія. Рубіж річки Понтер. Лінія Новіград, Визима, Еландер. Ударить група армій «Центр» під керівництвом Менокоєгорна. Планг забезпечує група армій «Схід» що вдарить з'єдірну на долину Понтар і Кедвен. На Кедвен підвела брови Асіре. Це що ж кінець крихкій дружбі, яку уклали при поділі здобичі? Кедвен загрожує правому флангу. Кертія Ванкантен Кантен легенько надула повні губки. Її личко-лялечки залишалося у страшному контрасті до стратегічних мудрощів, які вона промовляла. Удар матиме превентивний характер – Виділені загони групи армії Схід мають зв'язати військо короля Генсельта і вибити в нього з голови думки про можливу допомогу Темерії. На заході продовжувала блондинка. Вдарить спеціальна оперативна група Верден із завданням захопити цедаріс і щільно закрити блокаду Новіграда, Горсвелену і Везіми. Генеральний штаб розраховує на необхідність облоги тих трьох фортець. «Ти не назвала прізвище керівників тих двох груп армій?» «Група Схід – Ардаль-Абдаги», – легенько всміхнулася Кантерела. «Група Верден – Йоахім-Девет». Асіри високо здійняла брови. «Цікаво», – сказала. «Двоє князів ображені викресленням їхніх дочок із шлюбних планів Емгира. Наш імператор або надто наївний, або надто спритний». «Якщо Емгер ще знає про змову князів, то не від Ват'є», – сказала Кантерела. Ват'є нічого йому не розповів. «Каже далі. Наступ має бути небачених масштабів. Разом, враховуючи літні підрозділи, резерви, допоміжні і тилові служби, в операції візьме участь понад 300 тисяч людей. І ельфів зрозуміло. Дата початку не встановлено. Ключовою справою є постачання». Постачання – це прохідність доріг, а ніхто не може сказати, коли скінчиться зима. Про що ще розповідав Ватьє? Жалівся, бідака, блиснула зубками Кантерела. Імператор його знову обзивав Талаєв. Прилюдно. Знову приводом було оте таємниче зникнення Стефана Скелена і усього його загону. Емгир публічно назвав Ватьє недолугим шефом служб які замість того, щоб робити так, аби люди зникали безслідно, самі дивуються таким зникненням, сконструював на ту тему якийсь злостивий каламбур, якого ватьє докладно повторити не зумів. Потім імператор жартома запитав Ватьє, чи не значить воно, що з'явилася якась секретна організація, прихована навіть від нього. Мудріший наш імператор близько б'є, близько. Пробурмотіла Асіре. «Щас іще, Картіє, агент якого Ват'є мав у загоні скелена, і який також зник, звався Нератін Чека. Ват'є мусив його дуже цінувати, бо був надиво пригніченим його зникненням». «Я також», – подумала Асьре, – «пригнічений зникненням єдії Мекесера. Але на відміну від Ват'є Рідо, скоро я буду знати, що трапилося». «А Рідінс, Ват'є більше з ним не зустрічався?» «Ні». Не згадував. Обидві вони хвилинку помовчали. Кіт на колінах Асіри голосно муркотів. «Пані Асіро, слухаю, Картія. Як довго я ще муситиму грати роль дурної коханки? Хотіла б я повернутися до навчання. Присвятити себе науковій праці? Недовго», – перервала Асіре. «Але трохи ще доведеться. Тримайся, дитино». Кантерела зітхнула. Вони закінчили розмову, попрощалися, – Асіре анагід зігнала кота з крісла, ще раз прочитала лист від Ференгіли Віго, яка розважалася у Тусані. Замислилася, бо її лист непокоїв. Між рядками ніс він якийсь зміст, який Асіре відчувала, але не могла зрозуміти. Було вже далеко за північ, коли Асіре Вар-Анагід, нільфгардська чародійка, запустила мегаскоп і встановила телекомунікацію, із замком Монте-Кальво у Реданії. Філіпа Ельгард була у коротесенькій нічній сорочці на тонесеньких бретельках, а на щуці і в декольте мала вона сліди напомажених губ. Асіра найвищим зусиллям стримала гримасу невдоволення. «Ніколи-приніколи ніколи не зумію я цього зрозуміти», подумала. «І розуміти цього не бажаю. Ти можеш говорити вільно?» Філіпа зробила долоною широкий жест, який оточив її магічною сферою тактовності. «Тепер так. Я маю інформацію», – сухо почала Асіре. «Сама по собі вона не є сенсаційною, проте навіть баби біля криниць балакають. Утім...» Чотири. «Уся Реданія», – сказав Естерат Тесен, дивлячись на свою карту, – «може виставити 35 тисяч» лінійного солдатства, у тому числі чотири тисячі важкої кавалерії, якщо, звісно, округляти. Дікстра кивнув, підрахунок був абсолютно точним. Демавен Демева мали подібну ж армію. Емгир розгромив її за 26 днів. Те саме станеться і з військами Темерії і Реданії, якщо ви їх не зміцнете. Я підтримаю твою ідею, Дікстро. «Твою і Філіпе Ейльгард. Вам потрібне військо. Потрібна вам хоробра, добре навчена і добре екіпірована кіннота. Потрібно вам такої кінноти, за якийсь мільйон бізантів». Шпигун підтвердив, кивнувши, що проти такого підрахунку він нічого не може заперечити. «Утім, як тобі безсумнівно відомо, сухо продовжував король, ковір завжди був, є». І буде нейтральним Із Нільвгардською імперією Нас зв'язує договір Підписаний ще моїм дідом Естерілом Тесеном І імператором Фергусом Вар Емрейсом Буква того договору Не дозволяє Ковіру Підтримувати ворогів Нільвгарду Військовою допомогою Як і грошима на військо Коли Емгир Вар Задавить темерію і Реданію Кашлянув Дікстра тоді він гляне на північ. Емгир не зупиниться. Раптом може виявитися, що договір ваш не варте її фунта клоча. От тільки нам і говорили про фольта з який трактатами з Нільвгардом купив собі аж 16 днів миру. «Го, мій дорогий!» – обурився Естерат. «Так не можна аргументувати. І з договорами, як і з шлюбом». Їх не укладають із думкою про зраду, а коли вже уклали, то не підозрюють, а кому то не пасує, то й нехай і не одружується, бо не можна стати рогоносцем, не бувши у шлюбі. Але визнай, що страх перед рогами – то жалюгідне і досить смішне виправдання для вимушеного целібату, а роги у шлюбі – то не тема для міркувань, що було б якби. Поки рогів ти не носиш, то і питання те не постає. Немає тоді про що говорити. Але коли ми вже про роги, то як там почуває себе чоловік чарівної Марії, Маркіс де Марсе, реданський міністр фінансів? Ваша королівська величність, вклонився прохолодно Дікстра, має гідних заздрості інформаторів. А вже ж маю, признався король. Ти б здивувався, скільки і яких гідних. Але й тобі не слід соромитися своїх. Тих, яких ти маєш при моїх дворах, тут і в Понтваніс. О, клянуся, що будь-хто з них заслуговує найвищих похвал. Дікстра навіть оком не змигнув. Емгир Варемрейс продовжував Естерат, дивлячись на Німф на плафоні. Також має кількох добрих агентів із добрими посадами. Тому повторюю. Державний інтерес ковіру – то нейтралітет і принцип «паста-сун-серванда» – умови слід виконувати. Ковір укладених умов не порушує. Ковір не порушує умов навіть для того, щоб попередити порушення умов іншою стороною. «Не смілюся зауважити», – сказав Дікстра, – «що Реданія не підмовляє ковір до порушення договорів». Реданія жодним чином не просить про Союз чи військову допомогу Ковіру проти Нільфгарду. Реданія бажає позичити малесеньку суму, яку ми повернемо. Я вже те бачу, перебив король. Як ви повертаєте, але то академічні міркування, бо не позичу я вам ані шелягу. А дурною казуїстикою ти мене не мороч, дікстро, бо пасує вона до тебе. Як слизнявик до вовка. Якісь інші, серйозні, мудрі і вдалі аргументи. Маєш? Не маю. Пощастило тобі. Після хвилини мовчання сказав Естерат Тесен, що став ти шпигуном у торгівлі кар'єри, ти б не зробив. П'ять. Споконвіку віку всі королівські пари мали окремі спальні. Королі із дуже різною частотою відвідували спальні королев. А бувало й так, що королеви робили несподівані візити у спальні королів. Але потім подружжя розходилося до власних кімнат і ліжок. Монарша пара Ковіру із того погляду становила виняток. Естерат Тесен і Зулейка завжди спали разом у одній спальні, на одному гігантському ложі з гігантським балдахіном. Перед сном Зулейка, надягнувши окуляри, у яких вона соромилася показуватися підданим, зазвичай читала добру книгу. Естерат Тисен зазвичай говорив, тієї ночі також не було інакше. Естерат надягнув нічний ковпак, а в руки узяв берло. Любив тримати берло і гратися ним. А офіційно не робив того, бо боявся, що піддані вважатимуть його претензійним. «Знаєш, Зулейко, — говорив він, — останнім часом шудернацький маю ясний. Вже котрийсь раз підряд сниться мені та відьма, моя мати. Стоїть наді мною і повторює. Маю дружину для Танкрада. Маю дружину для Танкрада. І показує мені симпатичну, але надто молоду дівчинку. І знаєш, Зулейко, ким є та дівчинка? Тут Сирі, онука Каланте». «Ти пам'ятаєш, Каланте, Зулейко?» «Пам'ятаю, мій чоловіче». «Цирі», – говорив далі Естерат, граючись з Берлом. «Це саме та, на якій начебто хоче оженитися Емгир Варемрейс». «Дивне видіння, дивовижне. Яким би до дідька чином вона могла стати дружиною Танкреда?» «Танкредові». Голос Зулейки трохи змінився, як завжди, коли вона говорила про сина Дружина б предалася Може б він постатечнішав? Може Зітхнув Естерат Хоча я сумніваюся Але може і так У кожному разі шлюб То хоча б якийсь шанс хм. Та цирі? Ха. Ковіри центра? Гирло яруги? Непогано воно звучить Непогано Ладним би то був союз «Ладне споріднення, але якщо тумалу придивився собі Емгир, тільки чому саме вона з'являється мені у снах? І чому я до дідька взагалі бачу у вісні якусь дурню? Еквінок цій пам'ятаєш, тоді як я тебе розбудив? Що воно був за кошмар? Я радий, що подробиць не можу пригадати. Може призвати якогось астролога, ворожбита, медіума». Пані Шеала Де Танкарвіль перебуває в Лан Ексетері. Ні, скривився король. Тої чеклунки я не хочу, надто вона мудра. Росте тут у мене під боком друга Філіпа Ельгард. Тим мудрим бабам занадто подобається влада. Не можна їх розухвалювати милостями і довірою. Як завжди, ти маєш рацію, мій чоловіче. Але тісні добра книга. Зулейка перегорнула кілька сторінок Говорить, що коли людина засинає Боги відкривають їй вуха І мовлять до неї А пророк Лобода вчить Що бачачи сон Дивишся або у велику мудрість Або у велику дурість Уся справа у тому Аби вірно розпізнати Шлюб Танкреда із нареченою Емгира Великою мудрістю скоріше не є Зітхнув Естерат а якщо вже про мудрість мова, то я добряче тим втішався б, якби вона зійшла на мене у вісні. Йдеться про справу, із якою прибув сюди Дікстра. Йдеться про дуже важку справу. Бо бач, найукоханіша моя Зулейко, розум мій не дозволяє мені втішатися, коли Нільфгард пре на північ і готовий у будь-який день з'їсти Новіград. Бо з Новіграда усе, у тому числі й наш нейтралітет, виглядають інакше, ніж із далекого півдня. Було б непогано, якби Реданія і Темерія стримали натиск Нільфгарду, аби прогнали загарбників назад за Яругу. Але чи добре, якби зробили вони те за наші гроші? Ти слухаєш мене, укохана моя дружино? «Я слухаю тебе, чоловіче». І що ти скажеш? Будь-яка мудрість міститься у добрій книзі. А говорить твоя добра книга, що робити, коли приходить такий собі дікстра і вимагає від тебе мільйона. Книга моргнула над окулярами Зулейка. Нічого не говорить про лиходійну мамону, але в одному з її віршів сказано давати є більшим щастям, ніж отримувати. А допомога у Богем милостинею... Є шляхетним чином. Сказано, роздай усе, що маєш, і учинить те душу твою шляхетною. А капшуки скарбницю порожніми. Про бурмотів Естерат Тесен. Зулейко. Чи окрім віршів про шляхетність, роздавання і про милостиню, книга містить у собі мудрість, що стосується справ. Наприклад, що книга говорить про еквівалентний обмін. Королева поправила окуляри і почала швидко гортати інкунабулу. «Як яцько богам, так і боги яцьку», – прочитала вона. Естерет деякий час мовчав. «А може...» – промовив нарешті споквола. «Щось інше». Зулейка повернулася до перегортання книги. знайшла, заявила раптом. «Дещо у примудростях пророка Лободи. Прочитати? Прошу». Каже пророк Лобода – «Воістину у Богого милостинею підтримай, але замість дати у Богому цілий кавун, дай йому півкавуна, бо інакше у Богому в голові запаморочиться від щастя». Півкавуна, сплеснув руками Естерат Тесен. «Чи то півмільйона бізантів? А чи ти знаєш, Зулейко, що мати півмільйона і не мати півмільйона? Це у сумі один мільйон. Ти не дав мені закінчити». Зулейка дорікнула чоловікові суворим поглядом знадокулярів. Каже далі пророк, ще краще дати убогому чверть кавуна, а найкраще зробити так, аби хтось інший дав убогому кавун. Бо ж воїстину, кажу вам, завжди знайдеться такий, хто має кавун і схильний наділити ним убогого. Якщо ж не із шляхетності, то із розрахунку або через якусь іншу видимість. Хе, король ковіру гепнув берлом обнічний столик. Воїстину тямовитим пророком був пророк Лобода. Замість дати самому призвести до того, щоб дав хтось інший, це мені подобається. Це слова несправді медоточливі. Пошукай на в мудрощах того пророка, укохана моя Зулейко. Я впевнений, що відкриєш серед них іще щось, що допоможе мені вирішити проблему риданії. І армії, яку ридані я хочу створити за мої гроші. Зулейка гортала книгу дуже довго, перш ніж почала читати. Промовив одного разу до пророка Лободи учень його навчи мене, майстре, як мені діяти. Запрагнув ближній мій мого улюбленого пса. Якщо віддати улюбленця, серце моє розірветься від жалості. Якщо ж не віддам, то буду нещасливим. Бо скрив джу ближнього свого відмовою «Що робити? Чи маєш ти?» – запитав пророк «Щось, що любиш ти менше свого пса-улюбленця» «Маю, майстре», – відповів учень «Кота пустотливого, шкідника невгамовного Я й взагалі його не люблю» І сказав пророк Лобода «Візьми отого кота пустотливого, шкідника невгамовного І подаруй його ближньому твоєму» Тоді подвійного зазнаєш ти щастя. Кота позбудешся, а ближнього свого порадуєш. Бо ж найчастіше так є, що ближні не подарунку хочуть, а лише обдарованими бути. Естерад якийсь час мовчав, зморшивши чоло. Зулейко запитав нарешті, чи це був той самий пророк? Візьми отого кота пустотливого. Я й за першим разом почув. Крикнув король, але відразу вгамувався. «Вибач, найкоханіша! Справа у тому, що я не дуже розумію, що мають коти до...» Замовкнув і замислився по-справжньому надовго. 6. Через 85 років, коли ситуація змінилася настільки, що про окремі справи і осіб можна було вже безпечно говорити... Заговорив Гвіскар Вермулен, герцог Крейдену, онука Стерада Тесена, син найстаршої його дочки Гаудемуни. Герцог Гвіскар був дуже поважним старцем, але події, яким він був свідком, пам'ятав дуже добре. Це саме герцог Гвіскар розповів, звідки взявся мільйон бізантів, на які Реданія екіпірувала кінну армію на війну із Нільфгардом. Той мільйон – зовсім не походив, як вважалося, із скарбниці Ковіру. Був він із скарбниці ієрарха Новіграда. Естерат Тесен, розповідав Гвіскар, отримав новіградські гроші за участь у спілках заморської торгівлі, що з'явилася. Парадоксом було, що спілки оті постали за активної співпраці нільфгардських купців. Тож з викриття поважного герцога випливало, що сам Нільфгард певною мірою Оплатив організацію Реданської армії «Дідусь?» – згадував Гвіскар Вермулан, Говорив щось про кавуни, пошельмівськи усміхаючись Говорив, що завжди знайдеться хтось, хто захоче обдарувати бідного, нехай би із розрахунку Говорив також, що Резнільвгард сам докладається до звеличення сили й бойових здібностей Реданського війська то не може мати за те претензій і до інших А потім, продовжував старець, Дідусь викликав до себе офіцера Який того часу був шефом розвідки А також міністра внутрішніх справ Коли ті довідалися, які накази мусять виконати Геть перелякалися Бо йшлося про те, аби випустити з в'язниць І таборів інтернування, і заслань Понад три тисячі людей. З понад сотні мали бути зняті домашні арешти. Ні йшлося не тільки про бандитів, звичайних кримінальників і найманих кондот'єрів. Помилування отримували, перш за все, дисиденти. Серед прощених були послідовники поваленого короля Рида і люди узурпатора Іди, їхні затяті партизани. І не тільки такі, що підтримували язиками Більшість сиділа за диверсії, замахи, збурення і за зброю в руці Міністр внутрішніх справ був переляканий Тато сильно занепокоєний А дідусь продовжував герцог Сміявся, наче то був його найкращий жарт А потім сказав так «Я пам'ятаю кожне слово» Велика шкода, панове, що ви не почитуєте на ніч доброї книги. Якби ви почитували, то розуміли б ідеї вашого монарха, а так ви станете виконувати накази, їх не розуміючи. Але не переживайте дарма й наперед, ваш монарх знає, що робить. А тепер ідіть і випустіть усіх моїх пустотливих котів, шкідників невгамовних. Саме так він і сказав пустотливих котів, шкідників, а йшлося про те, що ніхто у той час знати не міг про майбутніх героїв, командирів, укритих славою і почестями. Тими котами дідуся були славетні пізніше кондотьєри Адам Ад'ю Панграф, Лоренцо Мола, Хуан Фронтіна Гутьєріс і Юлія Абательмарко, яка прославилася у Реданії, як солодка вітрогонка. Ви, молоді, того не пам'ятаєте. Але за моїх часів, коли гралися ми у війну, кожен хлопець хотів бути адіопанграфом, а будь-яка дівчина – Юлією солодкою вітрогонкою. Але для дідуся вони були пустотливими котиками. А пізніше... мимрив Гвіскар Вермулен. Дідусь узяв мене за руку, і повів на терасу, з якої бабця, Зулейка, годувала чайок. Дідусь сказав їй... Сказав, старий поволі з величезними труднощами намагався пригадати ті слова, які 85 років тому король Естерат Тесен сказав дружині королеві Зулейці на терасі палацу Енсенада, що височив над Великим каналом. «Чи знаєш ти...» Найкоханіша моя дружино, що я помітив іще одну примудрість між примудростями пророка Лободи, таку, яка дасть мені ще одну користь з обдаровування Реданії пустотливими котами. Коти, моя Зулейко, повернуться додому. Коти завжди повертаються додому. Ну а коли мої коти повернуться, коли принесуть трофеї, здобич, Багатства, то я тих кутів обкладу податком. 7. Коли король Естерат Тесен в останній раз розмовляв із Дікстрою, було та на четверо очей, навіть без зулейки. На порозі величезної зали грався десятирічний, як на око хлопчик. Але він у рахунок не йшов, бо надто був зайнятий олов'яними солдатиками. Тож не звертав на співрозмовників ніякої уваги, то Гвіскар пояснив Естерат, вказуючи на хлопця рухом голови. Мій юнук, син моєї Гаудемуни, і того негідника князя Вермулена. Але цей малий Гвіскар то єдина надія ковіру. Якби танкред Тесен виявився, якби з танкредом щось трапилося, Дік Стразнав проблеми ковіру і особисту проблему Естерада. Знав, що з Танкрадом уже щось трапилося. Хлопець, якщо й мав задатки короля, то дуже поганого. «Твою справу, – сказав Естерад, – майже вирішено. Можеш уже прикидати найефективніший спосіб використання мільйона бізантів, які скоро потраплять до Тритугорської скарбниці». Він нахилився і крадькома підняв одного – золов'яних, яскраво розфарбованих солдатиків Гвіскара, кавалериста з піднятим плащем. «Візьми це і заховай добряче. Той, хто покаже тобі другого такого вояка, буде моїм посланцем. Нехай би таким він не виглядав, хоча б і ти йому повірити не міг, що то моя людина і що вона у курсі справи нашого мільйона». Будь-хто інший буде провокатором, тож і сприймай його як провокатора. Реданія, вклонився Дікстра, не забуде вашої королівської милості. Я ж від власного імені хотів би запевнити про мою особисту вдячність. Не запевняй, а давай ту тисячу, за допомогою якої ти планував отримати прихильність мого міністра. Що ж... Чи прихильність короля на хабар не заслуговує? Ваша королівська милість принизиться до... Принижуся, принижуся! Давай гроші, дікстро! Мати тисячу і не мати тисячу! Разом дві тисячі! Знаю! Вісім У віддаленому крилі Енсенади, у кімнатці зі значно меншими габаритами, чародійка Шиала де Детанкарвіль Зосереджено і з повагою вислуховувала доповідь королеви Зулейки. «Досконало!» – кивнула вона. «Досконало, ваша королівська милосте!» «Я зробила все так, як ти доручила, пані Шеало!» «Дякую тобі за те, і запевняю ще раз, діяли ми у правильній справі, для добра країни і династії!» Королева Зулейка відкашлялася, голос її трохи змінився – а, а Танкрет, пані Шеало. Я дала слово, холодно промовила Шеала де Танкарвіль. Я дала слово, що за допомогу, я допомогу від взаємлю. Ваша королівська милість може спати спокійно. Я б дуже хотіла, зітхнула Зулейка. Дуже. І якщо ви вже просни, король починає щось підозрювати. Ті сни дивують його, а король коли його ще здивує, стає підозріливим. Тож я на деякий час припиню насилати сни на короля. Пообіцяла чарудійка. Повертаючись же до сну королеви, повторюю, що він може бути спокійним. Королевич Штанкрет розстанеться з поганою компанією. Не буде вже бувати у замку барона Сукратаса, як і в пані Делайзмор, як і в дружини реданського амбасадора. Він уже не стане відвідувати тих персон. Ніколи? Персони, про яких я кажу, у темних очах Шиали де Танкарвіль запалав дивний вогник. Уже не відважаться запрошувати і баламутити принца Танкреда. Не відважаться на те вони вже ніколи, бо будуть знати про наслідки. Я поручуся також за те, що королевич Танкред відновить навчання і буде уважним учнем, серйозним, і статечним юнаком Перестане бігати за сідницями Втратить запал До того моменту, коли ми представимо йому Цирілу Княжну Цинтри Ех, Якби ж я могла у те повірити Зулейка заламувала руки Зводила очі Якби я могла у те повірити У потужність магії Шиала Детанкарвіллю усміхнулася Несподівано навіть для себе Інколи важко повірити, ваша королівська милосте. І так, зрештою, і має бути. 9. Філіпа Ельгард поправила тонесеньки, наче павутиння, бретельки прозорої нічної сорочки, стерла з декольте залишки сліду помади. Така мудра жінка подумала з легким несмаком шиалади танкарвіль, а не вміє тримати гормони на прив'язі. «Можемо розпочати», – Філіпа оточила себе сферою делікатності. Тепер так. У ковірі все вирішено. Позитивно. Дякую. Дікстра вже відплив? Ще ні. Чому зволікає? Веде другі перемовини з естерадом Тесеном. Скривила губи шиалади Танкервіль. Дивним чином припали вони одне одному до смаку. Король і шпигун. Десять. «Ти знаєш, жарти, про нашу погоду, Дікстра? Про те, що у ковірі є тільки дві пори року. Зима й серпень. Знаю. А знаєш, як упізнати, що у ковірі вже настало літо?» «Ні. Як? Дощ стає трохи теплішим». «Хе-хе». <гум> жартами», – сказав серйозно Естерат Тесен. «Але ті зими, щоразу більш ранні і дощові», Дещо мене непокоять, то було пророцтво. Вважаю, ти що тав провіщення і тлінни? Там говориться, що надійдуть десятки років нескінченного холоду. Деякі твердять, що воно якась алегорія, але мені трохи лячно. Якось у ковірі мали ми чотири роки холоду, мжички і не врожаю, якби не потужний імпорт живності із Нільвгарду. Люди б почали масово помирати від голоду Уявляєш собі? Широ кажучи, ні А я так Похолодання клімату може нас усіх заморити голодом Голод – то ворог, із яким холерно важко змагатися Шпигун кивнув, замислений Дікстра Ваша королівська милосте Усередині країни маєш уже спокій Не повністю але я стираюся. Знаю. Багато про те говорять. З тих, хто зрадив Натанеді, живим залишився тільки Вільга Після смерті Єнефер – так. Знаєш, королю, що Єнефер загинула? Щезла в останній день серпня, при загадкових обставинах, на прославленій безодні седни, між островами Скельге і мисом Пейкс-Демар. Єнефер із Венгенберга – Повільно промовив Естерат. «Не була зрадницею. Не була спільницею Вільгефорца. Якщо хочеш, я дам тобі на те докази». «Не хочу», – відповів після миті мовчання Дікстра. «А може, захочу, але не зараз. Зараз вона вигідніша для мене, як зрадниця». «Розумію. Не довіряй чародійкам Дікстра, особливо Філіппі». Я ніколи їй не довіряв, але ми мусимо співпрацювати. Без нас Риданія зануриться у хаос і пропаде. Це правда, але якщо я можу тобі радити, то трохи попусти. Ти знаєш, про що я. Ешафоти і кімнати катувань у всій країні, жорстокість до ельфів і той страшенний форт Дракенборг. Знаю, що ти це робиш із патріотизму, але вибудовуєш собі. Погану легенду. Ти у ній вовкулака, який хлебтає невинну кров. Хтось мусить те робити, і на комусь воно мусить осісти. Я знаю, що ти намагаєшся бути справедливим, але ти ж не уникаєш помилок, бо уникнути їх не вдасться. Не вдасться також і залишитися чистим, порпаючись у крові. Знаю, що ти ніколи нікого не скривдив задля своїх власних справ. Але хто у те повірить? Хто захоче у те повірити? У день, коли доля відвернеться, тобі припишуть катування невинних і використання того на свою користь. А брехня липне до людини, наче смола. Знаю. Не дадуть тобі й шансу на захист. Таким, як ти, ніколи не дають шансу. Обмажуть тебе смолою. Пізніше, після всього... «Стережися, Дікстро!» «Стережуся! Не дістануть мене!» «Вони дістали твого короля Віземіра!» «Я чув кенжалу бік аж по гарду!» «Короля дістати легше, ніж шпигуна!» «Мене не дістануть!» «Ніколи мене не дістануть!» «І не повинні!» «А знаєш чому, Дікстро?» «Бо на цьому світі мусить бути, сука, хоч якась справедливість!» «Настав такий день...» коли вони згадали ту розмову. Обидва – король і шпигун. Дікстра пригадав слова Естерада у Тритогорі, коли прислуховувався до кроків убивць, що лунали з усіх боків, у всіх коридорах замку. Естерад пригадав слова Дікстри на парадних мармурових сходах, що вели з ансенади до Великого каналу. 11. Він міг битися. Затуманені сліпі очі гвізкара Вермулена дивилася у безодню спогадів. Тих, хто вчинив замах, було тільки троє. Дід був сильним чоловіком. Міг битися, боронитися до того моменту, як прибіжить стража. Міг також просто втекти. Але була там бабуня, Зулейка. Дідусь заслоняв і захищав Зулейку. Тільки Зулейку про себе не дбав. Коли нарешті допомога прийшла, на зулейці й подряпена не було. Естера дотримав більше двадцяти уколів. Помер через три години, не прийшовши до тями. Дванадцять Ти колись читав добру книгу, Дікстро? Ні, ваше королівське величносте, але я знаю, що там написано. А я уяви собі, вчора розгорнув на першому ліпшому місці? І втрапив на таке речення. На дорозі до вічності кожен буде підійматися власними сходами, несучи власний тягар. Що ти про це думаєш? Мені час, королю Естераде. Час нести власний тягар. Бувай здоровий, шпигуне. Бувай здоровий, королю. Від міста старожитнього і славетного Ассенгарда – Відійшли ми, може, на шість сотен стає на південь, до краю, що звався Стозер'я, як з на той край глянути, побачиш оті чисті озера, укладені з великим мистецтвом у різноманітні фігури, а серед фігур тих ельф Авалах, провідник наш, наказав шукати таку, що подібна до листя Трифолі. І дійсно, таку ми й видивилися. До того ж виявилося, що на три. А чотири озера там є, бо одне, продовгувате, тягнеться з півдня на північ, і є, начебто, листя того черешок, озеро те зветься воно тарн міра, чорним оточене лісом, а біля північного краю його стоїть ота таємнича башта, невеличка, яка вежею ластівки зветься, а мовою ельфів Торсіраель. Однак спочатку ми ніц не бачили, тільки туман. Я вже зібрався ельфа Авалакха про вежу розпитувати, коли він знак мовчання подав. Сам же такі слова проказав. «Чекати й мати надію, надія повернутися зі світлом і з доброю звісткою. Дивіться на вод. там побачите послів доброї надії». «Буй від Беггюйсен. Мандрівки шляхами і місцями магічними». Та книжка від початку до кінця брехня. Руїни над озером Тарнміра були досліджені багаторазово. Не є вони магічними. Незважаючи на реакції Б. Б. Гюйсена, не можуть бути вони залишками легендарної вежі ластівки. Асмагіка. Вид 14. Кінець восьмої частини.